Take the master tape and make copy. Фрізбі Спочатку музика видавалася мені математикою. Но я і вивчав її як математику, чесно і педантично. Сподіваючись, що це зробить із мене музиканта. Тріолі, три звуки – Пізніше септакорди і нонсептакорди, а згодом тригонометрія, теорія множин, комбінаторика. Усе це просунуло мене від гами до мажор, до тональної електроніки, не оминувши ані фуга, ані рехтайма, та навіть на йопті не наблизило до розуміння гармонії звуків му. Паралельно я почав думати, що музика – це мулярство і архітектура. Плити, перила, балки, наріжні камені, сходи і, о, безконечні сходи, анфілади, модуляції, прольоти і проїзди. Все це видавалося мені музикою, і я знову проїхав, знову пролетів. Щоправда, я навчився чути музику, але видобути її себе не вдавалось, ні. Та й слухав я, як ідіот, чіпляючи до кожної ноти табличку з її назвою. Моя фонотека перетворилася на забитий картками архів. Відповідно, і моє музикування звелося до реєстрування. Я імпровізував грозбухами і дискографіями. Я врешті почав писати автобіографію в стилі бляха-блю. Крім першої, останньої та кількох проміжних дат, нічого зіграти мені не вдавалося. Тому я вирішив зібрати забраклі факти, залучивши людей, серіч оркестрантів. У числених мейлах та листах я просив друзів і просто знайомих описати якийсь день чи годину, пов'язану із найяснішим мною. Таким чином я збирався заповнити прогалини у власній біографії, чи то пак у тому, що нею вважалося. Не скажу, що пошти було багато, однак усі відповіді складені на моє прохання на стандартних анкетах, виявилися посутніми, і реєстр мого життя, поповнившись суттєво, почав укладатися усяку таку оркестровку. Десь унизу бамкали глухі синкопи Летавр, Гелікона і чотирьох контрабасів. Три позичила обласна філармонія, а четвертий довелося орендувати у дяді Віті рок н весільного музики Бахура і Срайда. Отже... Перше час 2 червня 1966 року. Друге місце Пісочниця по вулиці БХ. Третє метод. Під час спільного перебування в пісочниці я зафігачив тодішньому іздрику ЮР каменем у голову. Крики, сльози, кров. Четверте реакція реципієнта. Іздрик Ю.Р. побіг додому скаржитися, плакати і лікуватися. Почувши в занепокоєння розмови батьків словосполучення струс мозку. З готовністю завив. У мене мозок трісеться. Реципієнтові було чотири рочки. П'яте – підпис. Ромко К. Сусід. Далі йшли два гобої і дві валторни, підтримувані стриманим зищанням віолончелей. Альт і флюгель Горна виступали на потребу голосу. Один час. 23 липня 1976 року. Два місце. Піонерський табір Артек Крим третє метод. Мешканці палати номер 24 знущаються над Льошею Х найслабшим членом групи, чотири реакція реципієнта, іздрик ЮР серед них, п'ятий підпис Льоша Х. Найслабший. Далі в мене щось не в'язалося Один армійський Сакс і вуличний банджу Скрипаль на повноцінну середину життя не тягли. Довелося залучити хор випадкових солісток. Їхні партії не складалися в хор. Кожна, бо володіла неповторною особистістю. Перший час. 31 серпня 1999 року. Два. Місце. Помешкання, яке я винаймала на Личаківській. Три. Метод. Упродовж півтори доби я намагалася допомогти Іздрику ЮР вийти із запою, на що мною було витрачено 55 гривень 75 копійок. Четверта, реакція реципієнта. Похмелений, помитий і нагодований Іздрик ЮР попросив у мене ще 3 гривні на сотку, а коли я дозволила йому взяти гаманець, він тайно витягнув 15 гривень, купив півлітру і знову жрався. П'ятий підпис «Шевальє», «Друг». Ну, врешті мусив би взяти голос і я, однак немає в мене ні голосу, ні слуху, тому промовчу, тому виспівують мої сіві сторонні кастелянщі. Повернімося до музики. Це була звичайна радіоточка, наш колгоспник, такий лише на венесуельський манір. Перший час. Міжсезоння останнього року. Останній рік не той, за яким уже нічого. А це просто такий зворотній відлік. Кінець рахуємо сьогодні. Початок колись там якось там пізніше. Друге місце. Провінція Чувава. Третій метод. У моє вікно зглятає фрізбі погидної темномалинової породи. Як результат на столі розбиту банку гірчиці. Поколосмнику Келмі Софтлі. Це суттєвало, не Келмі Софтлі. На мобілі передзвоніть мені БЛ. На вулиці Гамір і Чад, там знімають кліп і звучить фонограма. В сусідньому номері даринчить телефон. Парати тут старі, ебонітові, такі майже кремлівські. Режисер щось там кричить, говорять по іспанськи Ну і там різний антураж. Гавкіт собак, галас перекупок. Дух вулиці, бенде, бренди, діти, туристи, іншумовні новини тощо. Четверте. Реакція реципієнта. Спочатку музика видавалася мені математикою. Паралельно я почав думати, що музика – це архітектура. Згодом, уклавши біографію, вирішив, що вона – голос зі стовпа. І щойно тут, у провінції Чіуава, зрозумів, що музика – це сам стовп. Стовп. Стовп. стовп. Чи радше навіть ідея стовпа. А фрісбі темномалинової породи потрібна зовсім не для того, щоб створювати кармічні заслуги, як вважають кооператори. Кидаючи фрізбі, ми моделюємо локальні потоки повітря, куди важливіші за смерчі і торнадо, це вітри, що віють в операбельному просторі, виникаючи з нашого дихання, зітхання, сміху, плечу і гикавки, це протяги нашого говоріння, це пара наших симпатій. І думок? Чи пара? Пересипаючи зерна гірчиці, ми визначаємо той мінімальний розмір коміру в дійсності, за яким нам так по-справжньому вже нічого робити. Читаючи листи, мейли, есемеси, ми отримуємо не інструкції чи накази, а корисні підказки. Тому скажи «Calmysoftly» своєму будильнику. Перетелефонуйте, коли задзвонять у двері, і попроси. Передзвоніть мені, будь ласка, у всіх дзвонерів на раз. Гадом буду. Як залабають, побачиш і стовп, і голос у ньому, і сам будеш тим голосом, чи там ідеєю голосу. А музика? Що музика? Он за вікном знімають кліп, і офігенна мулатка, і правильна фонограма. А музика? Ну, музика це ж є фонограма, йомаю. П'яте підпис. Іздрик Ю.Р. Струшувач МОЗКУ